Ostegunetan, Kirolaz, mintzo gira, Kirolaatzekin, horat ziduat egunan. guziari. Eta mundu guziak igurikatzen duen. Zera hondia, ale? Ez mundu guziak, ez degia, ez mundu guziak, baina bai, importantzia hondia izanen du, e, ostegununtatiko iti bai. E, hori da, futboleko mundiala? Bai. Dela. Mundiala, hasten da, ostegununtan eta ez mundu guziak baina bai izanen du importantzia handia eta nik anitza ipatzen da ezker eta eskuin hainitzale baditulako futbolak alde batetik munduan zehar eta kirola ere kirola bera pentsazut gehien zabaldua den kirola dela mundu guzian eta horretako ere badu importantzia handia eta diru hainitz ere baliatzen delako eta beraz komunikabidek eta initzekitzen dute, hasten da, ostegununtan aurten erruzian izanen da O ez da, oitamabiek talde izanen dira, oitamabinazio izanen dira, edo statu, obekirreiteko, eta mm, formula berdinarekin, beraz, sortzi talde izanen dira, sortzi multxota manatuak oitamabio horiek, multxoburuekin, usai han bezala, lehenbiak finala ordenetan, finalerdi, finala, eta azkenan, esapelduna, hasten da, ostegununtan, eta finala izanen da, ustailaren amabostean. Jusen duzu estatuak direla eta ez nazioak, eskaldunak araba dira? Bai, okduan, euskal selekziorik ez, usai abadugu orain, ez da sekulan izan funtsean eruz ez mundial ofizial batean, eta aurten ere ez ez da izanen. Gatik, bai, egan duzu euskaldunak izanen direla. Izanen dira ez hainitz, baina izanen dira, jokal adibidez e, izanen da azpilikueta, iruñakoa, txeltzin e, ari dena, espainiako selekzioarekin, izanen da nacho mongeal, aurre iruñakoa, hartzen ari dena, aurre espainiako selekziarekin, izanen da ogiozola, errealeko jokalaria, donostiaga, gipuzkoa gasteko, espainiako selekziarekin, kepa, agizabalaga, bilbokoa tezaina, e, bera ere espainiako selekziarekin, ondak da, kepa, espainiako selekzionatzailea, ganenuan nuen, juelen lopetegi, hori atzo arte gaiten algin nuen, baina atzoz geroztik ez, izan ere selekziotik bota dute, Real Madridekin segituko baitu, zin egin zidanen hartuko baitu. Baitu Mundialaren ondotik, Espainiak deliberatu du botatzea, beraz ez da izanen. Lapurtar bat, ala ere entrenatzailea, diede desan, franziako selekzioan ari dena. Eta gero, uh, arbitro bat, sekatu dugu eta atxeman dugu arbitro bat. Uh -huh. uh, Espainiaren kondu ariko dena, Roberto Díaz-Pérez dena, ez da arbitro nagusia. Eh? Baizik eta arbitro laguntzaile bat. Basterikoa baztegekoa, eta bere bereare euskalduna da, arabaga da, eta beraz, hauek dira ikusi ditugun euskaldunak, e, ondotik menturaz, medikuetan, kineetan, e, izan dira beste euskaldun matzu. Bai, kondatu gabe, kondatu gabe, e, zera diasporako euskal izenak dituztenak, e, segurazki jatogiz euskaldunak dideizkenak, horiek badirare beste zonbaitzu, baina bon, horiek ez ditut kondatu hemen. Mm -hmm. Bon, et Bericunza, qu'elle ait Bai, aurten lehen aldikotz, bideozko e, arbitratzea e, sartuko dute, edo arbitroak bideoaren e, laguntza izanen du, e, jadanik e, entxeatu duten sistema bada, eta iduriz e, askiongi e, martxatu dena, aurten e, sartzen dute mundialean, arbitroak e, beraz parada izanen du. Bideoa e, ikustea, rukbian bezala, baina bakiagrik e, jokaldi berezi batzuetan, jakin batzuetan, erganaia baita bakrik lau mementutan baliatzen alko du arbitroa, bat da e, gola sartzen duenean gola den jakiteko edo ez txartel gohi bat emaiteko momentoan Ikusten txartelgoa maintenance bideo begiratzen hako du jakiteko bai merezi duen txartelgoa ez, edo penalti batu adenean hogere bideoa begiratzen alko du, bai e, du edo zigortzen e, dolarik jokalari bat sigor azkar bat emaiten diolarik jokalari bati hor bideoa begiratzen hako du beraz laukasu horietan bideoa begiratzen hako du naidu eran badirela bideo arbitro batzu ya e, danik ustakit e, e, boulegotan edo non diren denak gabatzen dutenak eta horiek horiek hobiletik eta repikapenekin eta hori baliatzen hako duta Favorituak, zoin dira? Favorituak? Egan ezak betikoak, beti behinak dira, favorituak futbolean. Orduan nola ez Alemania jazko irabazlea, nola ez Brasil jazko finalista, eta gero sartzen dira e, Espanya bera, sartzen da, Frantzia bera, mm. Bistandena, e, Argentina ere sartuko da. Baina bon, e, aztapena nerretxada erraiteak, gero, gero, gero gauzak ikusi behar dira nola, nola entzinatzen diren.